ne împărtășit sau că ne vei împărtăși în viața veșnică din ce în ce mai mult. Aleluia, Tatăl Ceresc, Bunule Părința Vieții, te iubim, te slăvim și îți mulțumim și te rugăm, dăruiește-ne mișcarea pururea spre tine, Binele Cel Dumnezeiesc, și să roim în jurul tău toată veșnicia ca de îngeri. Să ne împărtășim veșnic de existența, de lumina, de harul tău, pentru că tu ești izvorul vieții. Să lucrăm mereu binele firesc, Să dict în făptura noastră, să trăim poruncile fericirilor. să străbatem bătuți de ispite. Calea deschisă de fiul tău cel bibit. Să străbatem, neabătuți de ispite, calea fiului tău celibit. Așa cum Moise, cu toiagul tainei binelui etern, marea roșie a amăgirilor lumii, a despărțit și cu neamul său a trecut. Iar apoi, cu toiagul său stânca a despicat și izvorul. De ap și zborul de apă vie să curgă alăsat. Tot așa noi să le pădăm cele ale trupului lumii și demonilor să purtăm toiagul tăriei sfintei cruci și să devenim izvoare de apă vie, așa cum fiul tău cel iubit ne-a poruncit.